Критика Мнозина от вас си дават мнението за музиката. Сам не знае да пее, но казва Този не пее. Как един човек, който сам не може да пее, си дава мнението, че някой не може да пее? Как онзи, който не е поет, критикува поета? Как онзи, който не е добър, критикува този, който е добър? Само добрият човек може да си даде мнението за добрия само един учен може да си даде мнението за друг учен. Ако вие бихте слушали как се пее в едно събрание на другия свят, щяхте да се обесърчите, щяхте да запушите устата си и не щяхте да пеете вече. Но щяхте да се научите да бъдете най-добрите слушатели на пеенето. И глада падне на земята, да се чуе. Сега, като пеят дни, други се въртят, говорят. Чува се скърцане. Като съм ходил на концерти, гледам някои взели нотите, проверяват като професори, ще вземе ли музикантът вярно нотите. Онзи човек 30 години се е учил да свири, а те следят дали свири правилно, да не би да вземе някой тон невярно. Наскоро бях на един концерт. Гледам на една линия се наредили музиканти, критици, извадили листи, и молив, всички пишат своята критика. Те гледат ту нагоре, ту надолу, ловят кой как свири. Казвам, тия критици нищо не разбират от музика. Те нямат понятия даже за онази музика, която съществува в природата. Те нищо не разбират от философията на музиката. Веднъж бях на един концерт. Гледам една дама взела нотите. Свираше се нещо от Бетовен. Тя седи, аз слушам спокойно, а тя следи, проверява дали право свирят. Човекът 30 години е работил, проучил е тази работа, а тя гледа нотите. Рекох да я оставя свободна. Щях да й прелшепна. По-добре е да слушаш, отколкото да проверяваш. После тя се обръща, погледна ме и казва ми, този не разбира от музика. Иска да каже, че тя разбира нещо. Казвам, ти разбираш, но най-хубавото ще го изгубиш. Един готвач е сготвил най-хубавото ядене. А на тебе, след толкова критика, ще ти се отче да ядеш. Какво ще видиш в тия ноти? Ноти написани. Онова, което той свири, то е реалната музика. Един гениален музикант няма да се води във всички тия пасажи, само обикновените музиканти го правят. Гениалните, като дойдат до едно място, коригират. Тури някое украшение, не го свири точно така, както е дадено. Но и самата песен Бетовен не я е написал както трябва. Той е снемал песента отгоре и сам, ако я свири, и той ще я коригира. Важно е човек, като критикува да знае къде точно е погрешката, и да може да я поправи. Той трябва да каже ето, така трябва да се поправи. Дойде някой музикален критик и критикува пеенето или свирането на някой музикант. Той трябва сам да даде модел да покаже как трябва да се изпълни това, което критикува. Аз искам да събудя у вас подбуждение, а не състезание. В състезанието се ражда ревност, а в ревността се раждат много неестествени работи. Съревнованието в истината е да пееш хубаво, не да се покажеш, че можеш да пееш, но онова, което Бог е вложил в, в тебе, да го проявиш. Даже и даровитите хора не живеят правилно. Гледам, някой музикант свири на някой концерт, а друг го слуша и се пържи. Той не може да понася, че не може да свири като него. Другите ръкопляскат, а той не може да ръкопляска, завижда, защото не може да свири като първия. Та музиката не е частна на собственост само на едного. Тя е благо, което всеки може да притежава. Всеки може да бъде музикант. Ако отидете на небето, между публиката там и някой млад, още новак, излезе да свири, колкото и да е невежа, там и най-вещите, и най-гениалните всички го обичат и се възхищават от него. А тук е обратното. Този новак, като погледне към публиката, отчаива се. А на небето, като види, че е заобиколен от хора, които знаят повече да свирят и да пеят от него, но го укуражават, той се вдъхновява и свири и пее тъй, както никога не е свирил и пял. В музиката не коригирайте другите, оставете всеки свободен. Ако вие пеете хубаво, бъдете като основен тон, като мярка. Когато другите пеят, оставете ги те сами, нека се коригират. Много хора са музикални, но се дразнят. Ако станеш музикант и не вървиш по музикален път, ставаш раздразнителен, понеже в музиката малките дразнения оказват голямо влияние. Не обиждайте никого, на никого зло не правете и за никого зло не говорете. Казвате, че някой човек е лош, не говорете така, но кажете, че този човек не си е свършил работата добре. Казвате, че някой цигулар е лош, не казвайте така. Никой цигулар не иска да свири лошо. Но или времето е влажно, или струните не са добри, или пък лъкът има някаква повреда, или пък самият цигулар е нещо неразположен. Някои цигулари са любимци на публиката, а някои не са. Как ще свири такъв цигулар? Публиката е шило за него. Който свири добре, той е любимец. Но който не свири добре, публиката не го обича. Казваш на някого, че пее фалшиво. Ти се заблуждаваш. Никой човек не може да пее фалшиво. Само при дадена система човек пее фалшиво. Човек трябва да бъде господар на своята мисъл. Не мислете за грешките на другите. Даже големите диригенти понякога, като се ядосат, хвърлят палката. Мислят, че са много даровити. Онзи даровитият диригент, гениалният диригент, като направи някой-някоя погрешка, само поглежда и се поусмихва. Самият музикант вижда погрешката и веднага я поправя. Като направи някой погрешка, диригентът свие вежди. В един оркестър всички музиканти са специалисти, всички са свършили академия и някой път сами поправят погрешките си. Онзи велик музикант в живота, като му кажат погрешката, веднага я признава. Които не са даровити, се докачат. Тонът трябва да бъде прав. Аз не искам във вас да се измени състоянието ви. Който е сприхав, нека си е сприхав. Който е разположен, нека си е разположен. Кой какъвто си е, такъв да бъде. Карамфилът да е карамфил, розата да е роза. Черешата да е череша, сливата да е слива, но черешата да дава хубави плодове. Ние искаме всичко да стане еднообразно и тогава започваме да критикуваме. Този брат не знае как да постъпва. Вие така се ограничавате и не давате свобода един на друг. Всеки сам да се поправи. Имате един брат толкова години ви свири на цигулка, и до сега не ви е дошло на ума да му дадете един банкет. Освен това, го критикувате, че не свири хубаво. Не свирел хубаво. Онзи, който казва това, да дойде на неговото място, да покаже. Не само да критикува, но да направи нещо по-хубаво. Някой ме критикува, но не може да свири колкото мен. Значи, няма право да говори. Аз гледам някои... Като пеете, коригирате другите. Всеки да коригира себе си, да не обръща внимание на погрешките на другите, кой как пее. Вие трябва съвсем да се абстрахирате от това. Един човек, който вижда погрешките на другите хора, той ще направи същите погрешки. Това е закон. Един човек, който вижда добродетелите на хората, той ще ги прояви. И който не вижда погрешките на хората, той не може да ги направи. И който не вижда добродетелите на хората, не може да ги прояви. Ако има опасност да направиш погрешки, то не ги вижда и от другите. Това е едно от хубавите правила. Ако виждаш погрешките, ти се ползваш, за да се поправиш. А пък, ако искаш да бъдеш свободен, не вижда и погрешките от другите. И защо онзи прави погрешки, остави това. Не мислете, че той, което ви говоря сега, трябва да го учите. Всички вие имате правилни разбирания, но не вървите по вашите правителни разбирания. Ще се оставите свободни според онова, което е вложено в душата ви и няма да се спирате от посторонни влияния. Всякога ще вярвате, че разбирате. Слушаш музика? Не казвай, че не разбираш. Ще кажеш – разбирам, но има нещо, което ме спъва. Ще оставиш душата си свободна. Когато някой пее, никога не критикувайте. Ако пее лошо, то причините са външни. Защо така пее, има си причини. Ти го коригирай в себе си, ти можеш всякога да помогнеш. Ти като го коригираш, във втория път той ще пее по-хубаво. Като го критикуваш, нищо няма да допринесеш. Не оставяй погрешки в една песен. Може би гърлото му е простудено, може би той е неразположен или някой път го е страх, какво ще каже публиката. Или пък личните му чувства са силни и иска да даде повече отколкото може, иска да вземе по-високи тонове. Не, той трябва да даде това, което музиката носи. Често се спирате и казвате, еди кой си там не пее хубаво. Да, но и ти не пееш хубаво. И аз не пея хубаво, но и той не пее. Трябва да се намери някой друг да каже Чакай, аз ще взема правилно тоновете и всички с едно усилие ще се нагласим. Не е философията там, че еди кой си пее фалшиво. Философията е да се нагласим всички правилно. Всеки може да стане един виден музикант, но как? Чуваш един певец да пее, да ти трепне сърцето. Като пее, взимай участие и ти. Ще се научиш да пееш. Ти като го слушаш, свие ти се сърцето, обесърчиш се, съмняваш се какъв певец си. Аз, ако съм на вашето място, ще мисля така. Този певец пее, защото аз пея. Ако аз не пея, той не може да пее. Неговото пеене е едно отражение на моето. Един ден, като искам, и аз така ще пея. Някой слуша как друг пее и в себе си мисли, че той не може да пее. Обърни му внимание и даже да кряска и слушай го и кажи, отлично пее. А ти веднага казваш, не струва. Така ти на себе си вредиш. Щом мислиш, че той не може да пее, ти себе си спъваш. Като кажеш, че той може да пее, и ти ще пееш, а кажеш ли, че не може, и ти няма да можеш. Затова дръжте положителното. Когато един свири или пее, всички взимайте участие, подкрепяйте го смисълта си. И тогава, който пее, ще пее вдъхновено, който слуша, и той ще бъде вдъхновен. Това значи общество от хора, които имат за допирна точка в живота си – любовта. Аз имам едно правило. Когато чуя един да пее лошо, аз го считам това за късмет. И той като пее, аз го записвам. Хубавите песни не ги записвам, но лошите песни си пиша. Имам си един начин, като микрофон е той – Лошите песни ги пиша. И като се върна, ги поправям. И като поправя песента, виждам, че следващия път той пее по-хубаво. Виждам, че законът работи. Като го слушам втори път, изменил се е гласът му. Не да поправите добрите хора, но като чуете погрешка, не я поправете. Като видите погрешката, поправете я, която се е отпечатала във вашия ум. Има погрешки не само в тоновете, но погрешката е някой път в образа, в впечатлението, което сте приели. Какво трябва да правите? Всеки един от вас е справочна книга за невидимия свят. Отдето сте минали, сте записали образите, които сте срещнали. Като вземат тези книги, тези информации от вашия мозък и от вашия слънче възъл, невидимия свят, ги четат. Като отидете в онзи свят, няма да ви съдят, но ако не сте живели добре, ще ви турят в едно магаре тук на земята да живеете вътре в него. Това е адът. Или пък ще те турят в някоя глиста или в някой кърт. Някой иска да знае какво нещо е адът. В тези нишите форми ще те турят. Нищо няма да ти кажат. И тази глиста ще ти бъде апартаментът, или магарето.